I që më katët një bunon Tema, tema, tema Ndikimi më katët në personës edhe në shëshri Apo Allah subhana wa tala në fundosë me ujë Së kërë kambo me popullën i nuhet apo çan voshima, sa ku po i dëgjojm për çfarë të lajmet me voshima, ska Allah subhanohu te çan ujin dhe shkatron vënë, qytete i shkatron shumë njerzi, nzi rrëndrum për vënë te shkatron krejt çka shka ka me fondosin, me an të ujit apo të voshima, dhe këto janë prej mëkateve që vetë për njerëz. bihalisni faqad lajjetu fi bahri dhunubi për kiave apo prej mëkateve, pasojave të mëkateve janë të mëdha, ose për dënime pasojave mëkateve është ardha ndonjë era. ay ya من يدعي الفهم الى كم يا اخلوه تعب الذنب والذم وتخطئ الخطا الجم ان تبرpasoja vet mkatit as se allah subhanahu ta'ala populli ban mkata pasojja e ti mkatit as se e ngren siguri natvent dhe uabien frikë ta kullan akhadna bi dhanb فَمِنْهُمْ مَنْ أُغْسِلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَقْضَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا Wama kanallahu liydlimhum walakin kan anfusuhum yudlimun. Secilin prej tyre e kemi dhenuar për shkak më të mëkateve. Disa prej tyre ne i goditëm me furtunë plotëror. Disa i shkatëruam me krimën nga qielli, kurse disa të tjera i sharruam në tokë, dhe disa përmbytëm në ujë. Allahu nuk o bëri atyre ndë njëtë pa drejtë, por ata vetës e tyre i bën pa drejtë. Ligeratën nga seriali Ruga e Drejtë, e ligjeron hoxha indëruar Shukri Alim. Ligeratën nga seriali Ruga e Drejtë, Shraqat nafsi binurin min fuhadi Hien ma raddaktu ya rabbala Alhamdulillahi n'a ahmaduhu wa nasta'inuhu n'asta'gfiruhu wa n'a'udhu billahi min shurur anfisina wa min sayy'ati amalina man yahdihillahu falamudillahu wa min yudril falahadiyya lah wa shahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa shahadu an muhammadan abduhu wa rasoolu wa ba'du Allahu izher vazhdojmë na mëdersit tona sepse java kaluam na ka ikë nga ta skuim pasmësimi me vazhdu. Dhe dersi fundit ka thënë pasojat që do të rrjedhin apo binin mbi shësirin nga mëkatat e mëkatarra. Ne kemi përmendisur pasojat, edhe ka mbetë që të vazhdojmë inshallah santë në skemë mundi ta mbaroj këtem. Për mëkatorëve Si shkimi thonë, mëkatët jësë ndalin pasojët e se nuk ndalin vetëm në personat të cilat i vëpryn mëkatët, për kur shtodë mëkatët dhe mëkatartë, pasojët e aty në këthejën në shëqëri, jë vetëm në ta. Si shkimi përmend, më haët, së Allah subhanëma ta'ala në ka përmend për shkaqet mëkatëve, se si ka sprovua disa pshatra po disa rëndë banime, ku ka thonë, vë darabë Allahumë, mëthelen, karjetën, aminetën, mutma inna, Allahu a kapru ju e një shëjnë bëdhënja vendbanim një pëshat i se ka qenjë qëjtë i rahatëshëm i ati ha rëzku ha më rëgëdën min kulli mekan u ka o dhe rëzki me letësim prej sisër e s'an fa kafaru bi anë umillah fa edha ka Allahu li basë l'gjuhi o l'khafi bi mekanu s'na un fa ata e mohun të mira ta Allahot ishim përëmbës e përëmbësin ato të mira ta Allahot mohun të mira ta Allahot subhanu wa ta dhe Allahu anveshja atyre pejtë kun und siis dre frikas. Në vot o amorr kët nimet, ndot ajë nimet të cilëthet në shoqëri është njëmeti i sigurisë. E hek Allahu kët nimet dhe ta kthen me frik. Në vot prepasoja vet mëkatit është se Allahu subhanahu ta qur populli bën mëkata, pasojë e këtij mëkatit është se e ngren sigurinë në advent dhe u habën frikën dhe e kondurta ata te cilet besojnë në Allahun subhanu te ala dhe nuk bojnë shirkin kufrin dhe nuk i bojnë mëkatat tu i jap ata sigurija nota e kondurta nëse vin mëkatat ngritet siguria Allahu heket dhuntit celine u ka dhën njesve dhe u ban frikën anse jetojnë me iman dhe u largohen shirku dhe mëkatave Allah subhanu te ala ua jap siguri andaj Allah thot alladhina amanu wala mirbisu imanahum bidhulm ula i ke lehumul emnu wa muhtedun. Ata të cilat kanë besu, dhe imanën e tjyra nuk e kanë mvesh me zullom, dhe shakia jetë që ka shpigu për nga Mberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka për qëllim shirkun. Dhe ata të cilat nuk e mvesh në besimin e tjyra me shirk, ula i ke lehumul emnu për atako siguri dhe atajnë të uzuarit. Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t ndër sa mokatarva dhe aty që vin kufër nga pa shirk u a bihet kët nimet që dunti nësa ata nuk e dinin Allahu subhanu te alazi atë rrotllon me frikë andaj ka than fa dhaqa Allahu libas el ju' fa dhaqahum Allahu libas el ju' Allahu u kanves atyra pejt ku e frikës frikës don tote ka sigurinë edhe tundsis bimake anes nuk për shkak vepra të cilat i kanë vepruar ato gjitha tçia të cilat vin mbi shoqërinë jan poshkakë më katëra të tjera siç ka thënë Allah subhanahu wa taala wama asabakum min musibatin esnda onda nje keqe që ju vjen ju përveç se febima kasabateyikum ose peratash e kan veprut e juaja au afwan katir ndersa shum më katë të tjera Allah u afal ju nota ajo që ju jo gjen ju për disa mëkate se sikur ti kishte marr Allah u përket mëkate kishte mëkanon provimet ato në fatkeci që kishin rënë mbi ju belaja po, të shumtë mëdojën po Allahu shum u te afal po prap për disa mëkate uamr tisadanti And ai thopeng ambere sallallahu alaihi wasallam rahmatan abdullah ibn amiri se penga ambere sallallahu alaihi wasallam i jeti u shkthie shokrave vet hijritin qe kan bu kan dal medine ka thon ja ma asharul muhajirin o ju muhajir thopeng ambere se idha khamsan i katr hisrait natikun khamsan idha tulitum bihina nessasbaru wahima pesjana thersa ana waudhu billahi an tudriku hunna thersa ana kërkojta allah u mbrojtë qe ju mos m'i arrit ato ان شاء الله البيغامبي اذن بان لوتيا صحابات mos me imrri ato pes gjona ne si u ndodhen ato e para that lam tadhhar al fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha nuk ndodh qe me nje vent me dora moraliteti hap tas njerzit me pa moralitetin illa fashafihim utaunu thatam sanad van hapet kolera por hapet wal awja' that smundjat el lati lam tkun madat fi aslafihim alladhina madu Smundjet atë të cilat nuk kanë çënë të popujt e tyre që kanë çënë maharre. Do në thotë, nëse përhapet amaraliteti, hapta zinaja, fillojnë paraqiten kolera edhe smundje të tjera, të cilat nuk kanë çënë për parat e popujt e hershëm. Do thotë për shkak të mokatit, Allah subhanahu wa taala bishlian smundje të cilat nuk kan eksistuon në herë mahar. Wala yunqisu al-mikala wal-mizan illa ukhidhu bis-sinin oshdhe e mauna وجور سلطان dha nuk ndodh qe tregtar te vjedhin ne peshore kur te masit vjedhin me peshore vetem se allah subhanahu dhe nana me thotsi skopshi dhe zullum me zullum pushtetit وجور سلطان عليهم walam ya zakata amwalihim dhe nuk e ndalin dhe nuk e ndalin tho te fukor allah ki thotsi ja madh nuk ndodh qi me ndal ata zakatin në kurrë tonë kjo dhe njerëzit të ndalin zakatin embalum illa muni'ul qatra minas samaa vatamsa Allahu yandal shiun gja qielli wala ulal bahaim dhe sikul mustishin kan kafshat lem yumtaru zot yuk sharashi ولم ينقذوا عهد الله وعهد رسوله dhe nuk e prishën njerëzit premtimin e Allahut dhe të pejgamberit dërguar i tij sala Allahu alehim adwan min gjerihim قال <سؤال> لهم <سؤال> سلام فتمس الله سبحانه بيزتان عطا ادوغ ني ارميكش كانو كش براي تيرا ودمان بركافيرا فاخذ بعض ما في ايديهم ذا مر اتسكا يوصيدين عطا وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله باس بينهم ذكر يذهيت سات تيرا نوكجيكوين ما تشا كزبريت الله سبحانه وتعالى Allah e bënd që me ndod luftat me sveta, njerëzit kan mërtu me sveta. Nëtët për nga beri sallallahu alaihi wa sallam këto pës janë, jë tërhejë vrejtën sahabëve dhe bënd lutë që mësë me mëri sahabët, se këtë ndodin këto pës janë, ndodin këto pës shiyat të cilat Allah subhanahu wa ta'ala izbërët në bi popullin. Nëtët për nga beri sallallahu alaihi wa sallam këto për nga beri sallallahu alaihi wa sallam këto për nga beri dhe nuk e thejnë premtimin e dhonë Allahu dhe të pengamberit sallallari e sellem, vetëm sa Allahu a qenë një armik, që kanë u kosh prej t'yna, në më thonë jo i popullet t'yri jo prej muslimanëve, u a qenë me i sundu ata, edhe mi u bozullom, edhe mi amor ata qëka e kanë. Në të gjithat këshia ta shti, në më dha, po kërë kërë që shka i ka mujt muslimant, apo që ju ka rombi krije, Donthat eshpiegon kë hadithin e pejgamberis sallallahu alejhi wasallam se shkaku është në durthë të muslimanëve se ata kanë thirrë premtimin me Allahun subhanu ve teala dhe me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam premtimin që është dhënë pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe Allahu subhanu ve teala ka thuar mesh kanë u kanë përgjine dhe donthat po peqir mi sunduvesimtar edhe me ibbasullom bitat me ja mor edhe pasuritë të cënen e kanë nga se Allahu subhanu ve teala thot wa awfu bil ahdi in al ahd kanesula dhe kryeni premtimet do thot emanet ai qe ka emanet me përmbushë emanetin ti. e tij e emaneti ka mundsi me kanë masnjërit dhe allahut me masnjërit dhe pejgamberit dhe me masnjërit dhe shokut të tij ose të afër me tij nata çdo emanet që ka njeriu e ka me allahun subhanuhu te ala obligohet kryer atë emanete e për emanetet janë obligimet pa toograt atselat Allah subhanahu wa taala ka obligu besimtar va edhe ndaleysa te cilat ja ngadalucha ata t ndalohen kjo esh emanet kur kta humbin ket emanet she ka me Allahun dhe humbin emanetin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam she ka kono ajo ka msu dinen dhe nuk e kryjn ata cka pejgamberi ka urdhërua wama atakumur rasul fakhuduhu wama nahakumhu fantehu atë cka obliguar pejgamberi merrna ka than Allahu dhe ata cka ka ndalu ndaloheni nga ajo cka ka ndalu pejgamberi ndonë kur thehet kjo emanet dhe humbi njerëzët emanete në tyre atëherë Allah subhanu wa tala qënë njarë mikë i cili isë ndonë ata besim tartë dhe u amërë edhe ata që e posedojnë si që ndodhë humbja e një njëmeti tjetër në dhe dhe, dhe shihët nga vetë hadithi aja ashtë marja e shëndetit ko të zbritin makatët apo përhapin më një popot Allah subhanu wa tala aja amërë njëmetin këtë njëmet shëndetit dhe kja për njëmeti vatë matë m past siguries, me dall siguria dhe shëndetit janë prej nimeteve të mëdha të Allahut subhanahu wa taala që Allahu i jep ni popullit, mi po këto mirën për shkak mëkateve tiro të cilat i veprojnë. E thotë pastaj mirët edhe nimeti i shëndetit, Allahu subhanahu wa taala forhap smundjet dhe u merr këtë shëndet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam in hadha al waj' tisnath musa ibn zeyd radhiyallahu an hadith in hadha al waj' au saqam Rizsën adheb Allahu bihi badhe l-umem Kjo smundje ka thonë sahabe dhe pengamberi sallallari sallam Nga se sahabet në shlirimin e Damaskut e Shlirimin e Palestinit Kënë dohë me qëllë aksas I kazanë një smundje E ju ka qenë smundje për hapër kolera Dhe kanë vdekë shumë sahabe nga smundje Për aty ju ka qenë ubejde në gjarrah Sahabe i pengamberi sallallari sallam Pengamberi ju ka thonë sahabe Para se mi ndodhë kjo إن هذا الواجع كس مودية كوليرس أو سقم رجزن أشت دنم أو فلسير دنم بري الله أعذب الله به بعض الأمم الله سبحانه وتعالى مهارت كور قداشم دنو بوبيت بو شاكان يتو برا وماتيج بين بيري صلى الله عليه وسلم وقل شو سمودية كوليرس وقش قطروم سمودية كوليرس كوليرس قام الوقت بقي بعض الارض فيذهب المره وياتي الاخرى ذا كان بيت نديسافندا ثق پیغمبري صلى الله عليه وسلم ندي هر كشكون ندي هر كتهت فمن سمع به بارض فلا يقدمن عليه كوش دجان تش اش مني عند نمدان قد بيس من ديا كوليره بسير سمونديا نجيكا مست هنات عند عند كاتدجوس اش اي سمونديا و من وقع بارض وهو بها fë la yxrijenhu al firar min ansae aychallahu natvinden ku os porhapje smundje mos del prej aty venet po let ban sabr let duron aty çdo nat mos me porhap smundjen edhe të tjera dhe kjo ka thënë për dënime që Allahu subhanahu wa taala ja ka bopur po po etir e ka dënu me smundjen e kolerës pa shkak makateve që i kanë bërë. Atë thua ka marr shëndetin të cëlin e kanë pas. Edhe dhe shëndeti është prej mundivit të Allahut subhanahu wa taala, siç ka përmendur Allahu hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk do lëmto dhahril fahishit u fi qaumin qath, nuk do të përhapet amoraliteti në ndonjë popull hata yu'linu biha. Aleikum salam, e deri sa e kanë tregu haptas Nënë të tëtë makate, kizinaja është përhapën dhe nuk është shqefë, dhe njerëzët e kanë kalëzuhë, hapta se në të e ka vepru, vetëm fesha fihim o taunë, vetëm se Allahu e ka qëna dhevën këlerën, wal auja edhe së mundjet e leti lem të kun madat fi eslafihim edhe së mundjet të, të cilat nuk kanë egzistuët të, të partë të tyna. Eslafihim e ledi në madat të cilat kanë kalë. Nënë të tëtë kjo është, shka vjen prej makateve dhe nënë tëtë humbja عند النبي <سؤال> امير صلى الله عليه وسلم فله حديث زينب ام المؤمنين قروه بين امير صلى الله عليه وسلم قرفله بين النبي هنا دوك فله سو بين النبي كا ثان لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب كثير شهادات النبي صلى الله عليه وسلم كا ثاميرت بر عرب سي فر شيء يستفروه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج صد استهبغا موريت تصلون ينشلوا على المورين ديفيست بوبو يا جوجي ومأجوجي مثل ومأجوج هذه dhe ai ka hapun ka bop pejgamberi me gishtin i vrimt sa te kan hap wa aqadusufiantis ina umia dhe transmetohet se ka bop rath gishtin ka tregu se sa es hap nuk laku edhe ajo gruaja pejgamberit e ka vet pejgamberi sallallahu alaihi dhe anuh laku fiina salihun ya rasul allah neton, vatsham, am do c ne katrohemi ndersa mesin e ton duke ekzistuo njerze te devotsham ka la naam idha kathura al khabatha qall po nse shtohet e keqja nse shtohet e keqja Allahu subhanu wa ta'la ta qëndë në dënimin dhe khabeth është këqijat apo mëkatët të cilat i Allahu subhanu wa ta'la këtë ndodhin këta të të pëngamberi s.a.s. dhe shtrihet dhe rritët kjo atëherë Allahu subhanu wa ta'la ta qëndë në dënimin dhe mundet me shkatru një popull edhe në mesin e tyra edhe pse ka njerëz dëvatshëm siç është prej dënime dhe të Allahu subhanu e talat në cilat zbresin apo prej pasojëve të makatëve që zbresin për mbi një popull është humbja e luftrave. Në thotë populli, musliman në të cilin njën shtri makatët dhe i ka përfshi makati apo ka nëra në përvej pratë kufrit dhe qirkot dhe ata pretendojnë se janë musliman Allahu subhanu e talat u qenë humbja në luftra. Në dhe Allahu subhanu e talat o le ansuran në Allahu me njënsuroh Allahu subhanu wa ta'ala endihman atët që endihman në fejën në Allahut Në thot, e ka kushzu Allahu subhanu wa ta'ala endihman e ti dhe fitorën me zbrit për mbi një popol është kusht e ka ba që aj popol më kapën për dinin Allahut me endihmu fejën Allahut subhanu wa ta'ala Asa Allah thot Inna Allaha lëkawijun aziz Allahu ka fuqi të madha është i fart dhe është nga dhimtar Siçka arna jet Intensurullaha janë surkum Nëse në Allahu ju ndihmani Allah subhanu wa ta'ala Në dhëtë fejënë Allahut Allah ju ndihman ju Ve ju thëbbi të qdamekum Dhe vafërçan kamt e juoja Si qka përëmtu Allah subhanu wa ta'ala Dhimën e ti mbi popuit Dhe mbi pejnë në bardhë Ka thonë inna lë nënsuru rusulena Ne ndihmoim pejgamberëve dërguar veton, ulladin e amanu fi el hayat id-dunya dha ata te cilat kan besuan ket bot, do te dima jo vjen per ta ket bot, wa yawma yakumul eshad, eden diten kur ngjallen dëshmitar do te jen dëshmitar. Natat Allahu subhanahu wa taala e cion kta me kusht te besimtar me u përgjigjë thirrjes Allahu subhanahu wa taala dhe thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nese ndo dhe kundërta disa jo kanë dalë për shkak mëkateve të popullit, të cilët kanë vepruar mëkatet apo për shkak mëkateve që janë shtri dhe humbja në luftra as për shkak mëkateve, pasojë e mëkateve të atyre njerëzve, siç na e ka prurë simbol Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dihet lufta Uhudit, e cila ka filluar me fitoren e besimtarve dhe ka përfunduar me humbjen e besimtarëve. Fillimi ka qenë në rregull, pastaj kanë ndodhur ajo që Allahu s'ka qenë i kënaqur me të pasi që për nga beri sallallahu a.sallam, sahabëve, u atë regoj vendet dhe qëndrimet, dhe aty e që ka gjushin me shi gjeta, u atë regoj vendet, pozicionet këtë të qëndrojnë, dhe u tha atyna, në rasë se në shihni duke fitua, mësë hajdeni për mas plashkës luftës, dhe nëse në shihni se mi duke humbur, mësë të zbrit një prej kodrës me në ndihmua, jetë ja që këtoj pozicionet dhe këto qëndroni, vendi ju është k Edhe muslimanët ishin tu fituë dhe desha Allahu Allahut që armykët e Allahut për nohud me fillum u tërheqën, filluan ata të besimtar të cilët u mastrouan pas plaçkës lufte, e cila kishte mbetë zbretën e Athinat, porosinë pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem nuk e çu në vend, edhe e hombon luftën e cila erdhi me pëfondën më të kës 70 nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem drunjet. Në të, të, të kur Allahu subhanahu wa taala e bën shkak që në mes se në një popull i kuash atë i dashur i tij pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe njerzit më të mirë pas pejgamberit Abu Bakri dhe Umar radhiyallahu anhu dhe Uthmani dhe Aliu të gjithë janë atë nën edhe prap Allah subhanahu wa taala çan humbjen e luftës për shkak moskrirjes porosis pejgamberit sallallahu alaihi wasallam a tjerë që ndodha më te për njerëzit seçulet kanë ardhur pas tyre që në mesin e tyre sa kanë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam asi kanë njerëzit më të mirë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ndonthë Kjo është dënimi allahu subhanu wa ta'la për minjë popol, nësa ata i bojnë më katët, nuk i qojnë vëndë për osite për nga bëjrit sallallari sallallari sallallari sallallari sallallari sallallari sallallari Andaj Allah të të valakat sadaqa këmullahu wa ta'la Allahu subhanu wa ta'la e kryti për emtimin dhe josh të së në vakadhan i të husunahum bi idhni, hatta i dha feshiltëm dhe i risak ju i kërshit i fiteshin luft moshrikt ka qëllimin pë U të në azatëm filë amri, u përqajtët, përshak si këshë i përosi i mendejt, edhe a i u dhejtë si komandant i cili ishte komandant i atyre gjujzve me shi gjeta, u tha që ndroni se për nga beri ka ordon urdhën që ne të rrimë në të pozicione, mës i ndrojmë pozicione, mës brejsim post prej kodrës, ata nuk e dhe gjunë, tha përfundej luft, a fitumë pllakës lufte as nuk e çuan porosinë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem as nuk e respektuan emirën e të cilën pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka shtacaktuar ta ta wa tanazatun fil amri dheu porçat në çështën wa asaytu min ba'di ma araku ma tuhibbu la minkum men yurid ad-dunya edhe pastaj bëna të makat që nuk e dëgjoi pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem Minkum man yurid ad-dunya wa minkum man yurid al-akhirah dhe per ju ekisht njerëz që dëshiron dynjan uminkum man yurid al-akhirah thumma sarafakum anhum li ybtaliakum wa laqad afa ankum pastaj Allah subhanahu wa taala bani që t largohen edhe t çpotoni prap Allah subhanahu wa taala katugabim sahabova mir po mbeti si provim dhe shembull se edhe nëse ash me një popull pejgamberi nuk ju mandobiyat hyrë nëse e bojnë mëkat ndaj pejgamberit nuk e çojnë porositë tyra Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj nuk i bani dobi sahabava, ajo dovecmëria e tyre, çka e keshën kur ata nuk e dëgjuan porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu që bani dobi prazenca e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur ishte me ta në luftë. Do thotë, çdo herë kur një popull i thën premtime të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu rezultati i kësaj është humbja në luftra. Nuk kanë mundësi me fitu Andaj o ambejr radi Allahan Një komandant të i prej komandantave o musliman Kër i për cilë për në luft e qënë për osin Thot, në nuk i luftojë marmish të ton Me numër asë me pregaditja ushtaraka Se me numër jemi më pak Edhe me pregaditja ushtaraka jemi më pak kemi më pak, nuk kemi të pregaditun si kur ata, mi pëthot ne i luftojm ata me respektin që ja bojm Allahut subhanu wa tala ta dhe ata humbin me mëkatet që ja bojm Allahut subhanu wa tala, ta me shirkun dhe kufrën e nëtyra, e nëse ne ju bëni mëkatet dhe nuk e respektoni Allahun, atër ju dhe të bëhin të njëtë me ta, edhe ata na mundin nejve me numër, edhe na mujnë nejve me pregaditin e tyra u shtaraka Në tat musliman fitojnë me respektin që i jabon Allahu subhanahu wa taala, jo me numrin e tyre dhe me pregaditjen ushtaraka, se gjithmonë kanë qenë më dop se sa jo musliman. Andaj musliman të thodet kurtmarren, kur të shohën jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se në jetën e pejgamberit ndodhi humbje apo lufta e Uhudit kur muslimanët ishin fillim, saqishin fitu luftën e Bedrit, tashi me një herë dy vjet më vonë me një herë lufta e Uhudit, edhe e humbin luftën vetëm për një shkak. Edh ajo është një porosie e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem e cila nuk çohet në vend. Ata rsa porositë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem lihen pas dorës sot, nuk kanë bër sahabët kush e di se çfarë puna atën. Të na shum mëkate më të mëdha se sa ato që kanë bër sahabët në rast ata të cilët kanë dal nga pozicionet e veta, nuk kanë respektuar mirin e tyre, nuk kanë çu vend porosinë e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Mi botash musliman të sotit Kan lënë shumë vepra të cilat Allahu i kërkon për ta. Kan lënë namazën e tyre, kan lënë zakatin, për tyë kan lënë Ramazanin, për tyë kan lënë Haxhin. Për tyë shojnin Allahun, për tyë ka shojin pejgamberin, për tyë ka shi an mor mëch me safir, ka për tyë shka i urrejtë besimtar. Ka për tyë të cilët dojnë jetën e kësaj bote më shumë se Allahun dhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, në ato gjitha këto t'çia janë prezente sot me një shoqëri muslimane, edhe më hiç nuk ka mundësi më pas. Rezultat mirë në luftrat e Tigra, por shkak se nuk u shpëtosuai rregulli që është respektimi i Allahut dhe i pejgamberit dhe largimi nga mëkatet. Andaj lufën e Uhudit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas e tërhiqën në kodër dhe fitojnë mushrik lufën. Dhel Abu Sufiane dhe i thot, ju thot muslimana. Ësht Muhamedit mesen e juj? La pingavel sal sal sal sal tu jibuh musifurjizni. Cëndemisht me nënçmua e Busufjanin po shkakëshirkut te kufrit i tij, mos me bisedu me të. Faqala fil qawmi Ibn Abi Quhafah tha qan meisen e popullit djali e Abu Quhafes ne tha Abu Bakri qoshta Abu Bakri. La pingavel sal sal sal tu jibuh musifurjizni. Mos folni ma't mushrik. Faqala fil qawmi Ibn al-Khattab tha asmeisen e ju Ibn Khattabi Omer Ibn Khattabit kuini që e hombët luftën, fa kala, inna ha ula i kutilu, falo kjana ahjala ajabu, tha Ebu Sufjani, si kur të ishin kanë gjallë, këta ishin përgjith, po kanë dhek, për atas janë të përgjith, fa lem jem liku amër nafsehu, transmitu se dhët, sa mërë i spatë munë si më më më bajt vetën, fa kala, ka dhebë të ja adu Allah, tha jetu rrejtë o dëshmani Allahot, apka Allahu alejke ma juqëzik, Allahu ka lan njër ala habelu mailarti është habeli habal zoti i tyre se kanë bë ibadet ka thënë nabi sallallahu alajhi wasallam ajibuh tash po djisione fillim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka dashmi u porgjih kur ka folaj për pejgamberin dhe sahabet nuk ka dashmi u porgjih nuk e ka kanë llogarit të madhe mirë po kur ka dashaj me ngrit fjalën e kufrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thon tash porgjihuni kur ka thon është i lart habeli ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam porgjihuni qalu ma naqul thanë ja s'çfar ti thojmi تقول الله اعلى واجل ثونس الله اش اد ما الهارت و ما اندش قال ابو سفيان لنا العزه ولا عزه لكم فثاب ابو سفيان ناكيم زوتين تون عزه يو نكنه عزه تابي غبي فجيبوه قال ما نقول شارتي ثومي يا رسول الله فثوي الله مولانا لا ولا مولانا لكم ثوني تيس الله اش ميكو يون درسا يو نكنيك قال ابو سفيان يوم بيوم بدر në që ta Abu Sofjani një dit e luftës me një dit ju në ta të, të luftën e bedre që e fitu ta shkja u kemi këthi me luftën e uhudit u alë harbu si gjal në dërsa lufta është fitim dhe humbje në ta ndë një her fitan edhe ndë një her humbne në tët të kjo është pasoja e mëkatit që ndodhe në luftën e uhudit në kështë mënyr ka ndodhe dhe luftën e hunenit në luftën e hunenit dhe tëla ka ndodhe Muslimant kanë shkuar me bën një luftë me disa fisë të tjera të cilat ishin përgatitur për me luftu kundër muslimanëve. Le numri i tyre ishte i madh, mirë pa sahabët gjithmonë kanë pasur numër të vogël, mirë pa atë numër që i kishin rrit në Mekkë as eherë s'e kishin pas, edhe kjo i mësoj. 12000 muslimanë ishin nisur në front. Edhe nuk mendoshin se ka shans ndonjëherë më me humb luftën me 12000 ushtar. E kujtonin luftën e tyre sa e kishin boma e harrat, ishin me mirë 1000, 2000 muslimanë fitoishin luftën. Lufët e në bedrit me 340 vetë, të ashtë ishte lufta e hunenit 12.000 në nësën, fillur me amar vetën me idhën këraje vetës vetë, se të ashtë s'ka musime në afitu dhe kështë. Allahu subhanu wa ta lejkë për kujtanë, wa jo me hunenit idhe aqëbetëkum këtëratëkum. Dhe nditën e hunenit kur ju pëlqeju, numri juaj. Në tëtë kur jo, fillut me ndi vetën të fort me numrin që e këshetë a gjëbetëkum këthratëkum fëlem të gëni anë këmëshejëa mërë për nuk jë boni dobi as pak numëri nuk jë boni dobi as pak wa dakat alejkum lë ardubi marahubat edhe toka për ju unë gështu edhe pësën shumë gjan dhe kur ndodhi lufta dhe dole në frant duke me ndu se me durët e tyra dhe të fitojnë Jo më tash ka Allahu subhanahu wa taala ka caktuar. Jo mendimën e Allahut, mendonin se tash me kët numër që kanë, këmi mjafton për fetem dhe fillojnë me harru Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala i thon: Ju ju pëlçej numrin juaj i madh, mirëpasi ju mi bani dobi. Madje edhe Toka ju ngushtoi ju edhe u ik, edhe pse ishte e gjatë. U bota ka nguskur fillojnë me ik. Dën kët lufte të madhe, sahabët të cilët ishin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam E kanë të gjithë përveç një numri i vogël i sahabëve të parë, të, të cilët e kishin pranuar Islamin qysh në Mekë, dhe ishin edukuar nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, pastaj kishin bërë hijrëtet me pejgamberin në Madinë dhe kishin jetuar dhe kishin marrë mësim nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, vetëm ata ishin të cilët nuk e kanë nga pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem. Të gjithë thirt e kanë me pejgamberin vet me çata sahabë, pran 40 mijë mushrikëve të cilët ishin përgaditur dhe kishin marrë pozicione të forta të mira, tu i prit musliman në pritje. Nuk ju ban i dobi Në dhe të kur sahabeve nuk ju ban dobi Numëri i tyna Nuk ju ban edhe më heq omejti që ka vjen pas sahabeve Nësë ata nuk ju përmbahen asaj që ka ka thonë Allahu subhanu wa ta'la Edhe për nga mbejri sallallari sallam, Andaj thëtë Allahu thumë Anzër Allahu sëkinëtahu ala rasulih Pasaj Allahu në luftën e honenit Ezbritit qëtësi në ti Mbib të dërguarin në ti Wa alël mu'minin Edhe për mbib esim tartë Taroha, shihnet, wa anzala junudan lam tarawha dazbriti ushtrit qaj nuk e shehnet wa adhaballadhina kafaroo dha idna ya tetselakish be kufr wa zalika jazao alkaferin dhe kesh problemimi i jo besimtarve dha fitun luften vetem pasi qe allah usbriti qetsin e timbi pejgamberen dhe mbi besimtarte dhe u abdasi i thirri muslimant Kthahuni o ju të cilat keni marr pjesë në porluftra, o ju të cilat e keni besatu penga mbërën në pasën e Hudaybiës, për lufte do të vdesni në luftë, kthahuni. Filluan mukthi sahabët në luftë, Allah subhanahu wa taala briti pasaj ushtri, çka ata nuk e shehënit, dhe i tharroj sahabave se ju nuk fitoni me durrtë juja për vetëse, më ndihmona Allahu subhanahu wa taala. Mos e merrni veten mësysht Mos ulavdroni me numrin e juaj. Mos ju pëlqen numri juaj, po falënderojuni për këtë dhunti Allahun subhanu te ala. Mos harroni porosita Allahut dhe të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sellem. Edhe në këtë rast, kur jeni me numër shumë të thjeshtë uni Allahun se dimë avjen nga Allahu subhanu te ala, por ndryshë s'keni mundësi me pasfitore. Natë kjo është, neopreshkaçeva, për neopri, ndënimësh ka zbret mbi një popull kur të shtrihen mëkatet apo bëhen mëkatet. Natë të sahabët u konsumua vogël sesa këtë që ndodhi edhe lufta e Uhudit filloj me fitore dhe humbën, pas taj lufta e honenit, fillur me ikë sahabët, së këmësë këshë bërit, Allah që cine ti dhe ushtëri në vetë, këshën pas me humë sahabët, me gjithë atë numërën e vetët, që ne këshën pas i që këshën fitur disa luftra, dhe këshë ndohë dhe, dhe qëllirimi i mekkës. Në da të s'ka fitore vetëm se me, Fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ska fitore për musliman, vetëm se kthimi në librin Allah e Allahut dhe kthimi në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç e kanë kuptuar të parët e muslimanëve, sahabët radhiyallahu anhum, Allahu i çoti e njohur me ta, të cilat kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe kanë kuptuar këtë dinë ashtu siç dohat për 23 vjet, të, të, të cilët kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj të gjitha fjalët tjera të cilat thuhen se muslimanëve ju mungon kjo, ju mungon kjo, ju mungon kjo, edhe i përmendin gjitha mungesat që ka i mungojnë, dështë atë gjitha të mungesat që janë mesin e muslimanve, ndështë janë mungesat sekundara, e harrojnë atë është ka është primara, e janë është dini Allah, subhanu e tala, ta janë bisedat kota, asë të gabushme, në më thonë teorit gabushme, sepse zgjidja muslimanve, gabimi i farë, aja që është të primarë që ka është përmi fitu muslimant luftër të para kjafirav, ë Sa atëm ju Allah, ta më u përmbaj fjalës Allahut subhanahu wa taala edhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se nuk na ban dobi sot me ardha dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me isën tona dhe me marr pjesë lund tratona nëse na ne nuk i çojm porositë të tinë vend. Është kot se sahabës ju ka bodbin luftën e Hudit. Me marr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sot komandant më vnu para neve edhe pastaj na mos mi çu porositë të tinë vend, lufta dështon. Humne. Andaj luftën e Hudit filloi dështimi e muslimanëve e por hapën më shrikt një propagandë se për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam ka vdek në luft. Dhe disa prej muslimanëve janë ullë të mërzitën edhe e lanë luftën. Njani prej sahabëve vë i pa po ullë. Tha që a keni që i një ullë, tha ka vdek për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam. Tha nëse ka vdek për nga mberi, që në ullë, Edhe vdesni për çata të shkak vdek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nëse doni me fitu, mi potuneit ul, s'ka so mosim me fitu. Në that ti dush më ndjek rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam chima or fitoria. Edhe vdesni për çata të shkak vdek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në that simet e islamit janë se ne jona obligohet kthimi te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kthimi në sunnetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atë zbret fitoria Allahut, atë zbret ndihma Allahut subhanahu wa taala. Por ndryshe nuk ka mundsi. Edhe pse Ndima Allahut në bëjë muslimant është e vazhdimt Ndima Allahut në bëjë muslimant është e vazhdimt Mi po fitore dhe ndihma të ndahën në lojët Si pas kuptimit që ka në ardhë në Kur'anët dhe sunat Mi po në këtë rasti kemi fjallën për një fitore A ish kulmi asaj fitore që ka Allah ka përmenjë në Kur'anëse Allahu u ka përëmtu fitore Që ishka thana Në këtër nësërëna rusulëna vëllëdhina amenu filë hajatit dunja Ina lanṣur rusulana wal ladina amanu fil hajat ad-dunya wa yawma yakumun ashhad na indihum at-durguara tona allata cel kan besun ket bot dhe, botë, dhe ditën e kiametit kjo fitore apo sundimi në tok është një prefitora dhe është ndihma edhe vitoria kryesore që u premtohet besimtarëve me pa joka kushta dhe nuk arrijet gjithmonë me po ndonjëherë qosebe ptesela nuk zbret kjo fitore ko mund si me kosh kopi mokatave të njerëzve nuk zbret ndihma për shkak mokatave Ka mundësi që besimtarët janë të mirë mëjë për nukës bret kjëllë i fitorje, nga se Allah subhanu wa tala dënë me isprovu e umetin apo njërët të cilët endë zemrat e tyre janë të ligdhura me sisteme të tjera, endë janë mendojnë shpresojnë premtimet e tjera ande nuk ja din fundin e Allahu subhanehu ve tere nuk ja din timira te shariatet Allahu subhanehu ve tala nuk e zbret fitoren derisa ti ja ban musliman ve çart se te gjitha ata shoq u premtohet prej tyre ve jan gënjeshtra se nuk ka dhunti tjetër më të madhe se kjo dhunti që mos be pas musliman pas ksojna kundërshto në tatë gjithme e kuptues se kodi vjen Islami është hakomsi për ta, Allah, ta ka Allahu subhanahu wa taala me vonu. Ka mundsi Allahu do më zgjidh për muslimanëve shahida dhe nuk e zbret këtë lloj fitore vetëm se e vonon dhe merr shahida për muslimanë. Ndërkohë ka më, më shumë se një urdhësi që Allahu e vonon këtë këtë fitore. Mi po prap musliman vazhdimisht janë fitore, por shaktë fitoret nuk janë të njëjta. Përshënim Allahu subhanahu wa taala në kafon Kur'an për popullin e Nuhit, Lutit apo popullit Hud. Allah subhanu atëra, këto për nga mbarë i kanë digmu e qysh, ka zbrit dënimin bërë popit, i ka shkatru një poplë dhe i ka shpëtu besimtarë. Kja është një loje e fitorës. Shka se ka dhënë, i ka dhënë Davudit dhe Djalitve Sulemanit, i ka dhënë tjira fitore. Qyshë o kanë, ju ka dhënë mbretri së ndim në tokë dhe kanë fitu me lufta para mushrigjëve. Si që ka dhënë për nga mbarë i salladar e salladar e salladar e salladar e s dhe ka fituar muslimanët luftëtat para mushrikëve, përfundimi ka qenë i muslimanëve, ata kanë fituar. Pastaj nxënësat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sahabët e kanë përhap për Islamin dhe kanë zgjeruar shtetin e muslimanëve në lindje, perandim Veria Djop, do në të gjitha anët. Mirpoq, mosi Allahu subhanahu wa taala më dhon tjetër fitore, tjetër ndihmë pas besimtarë, dhe asnjëherë s'u them hum shpresat. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala siç kanë hadithin se ai muslimet që, që transmeton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për djalin e ri, djaloshi i cili ka mësuar sehrin dhe ka pasojë në atë që ka mësua Dinen dhe ka pas një seribas, pritet ka pas seribazën e vetë dhe ka dashur me lani seribas pasi citi vdesaj magjistari me lani ideal tri. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përmendën ngjarën e këtij djali të tri, derisa e ka marrë mbreti për me vjt. Për shkak thirrës që ka boku, ka thirrur njerëz të dinj, ka vënë sakrificë për Allahun subhanallahu teala dhe i ka mësuar njerëzve se shkasti e vërteta dhe ka treguar se shkash magjia dhe ka treguar se mbreti nuk është Zot. E pas kësaj ka marrë mbreti disa herë me mbyjtën, nuk ka pas mundësi me mbyjt. Derisa që Djali i ri ka treguar vetë mbretit se si ka mundësi me mbyjt. Ka thonë, nëse dot të më mbyjt mua, dosh me marr me mlidh për një trop druni, e pastaj më marr një shigjet për shigjetat e mia, dhe atë shigjetën ku do bësh me gjujt me than në emër të Zotit Djalit. Në emër të Zotit Djalit, do të thonë në emër të Zotit të cilen adhuron Djali. Në, në emër të këtij po e gjuj kët shigjet, në këtë rast që mund si më mbyjt mua edhe ka bon ki mbrejti këta, ka janë blidhë populli me ta, edhe ka thanë, Bismillah i robbil gulam, ne i mërta Allahut, Zotit djalit, edhe ka gjujt e ka mytë këtë djalin, edhe ka në tonë popullata, Amen, bi robbil gulam, edhe ne besojnë tashtë në Zotin e këti djalin. Në thotë se ti mbrejt nuk je mëzotë, kanë ardi kanë thanë, hoti mbrejt, ta fërmit e ti, deli tashë nga jësh ka ti pëndoj që njerëzit vë që kanë dotë, Kët populli ka besu, kët popullata kanë besuar në atë shtatikë pengue. Edhe ka marr më pasaj nëpër rrugët e qytetit, ka pas ka hap hendëçe dhe kanë dhënë zjarma. Dhe ka filluar me gjuajt njerëzit në zjarma ata të, të cilët nuk kanë kthy nga feja. Tashti, Allah subhanahu wa taala na flet me sure ka zbrit gati rrafksana, ajo sura tul buruj. Tashti, këto muslimanë tani kanë filluar tat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë filluar dhe i kanë gjuajt zjarma dhe këtë që janë kthy nga feja, kanë bërë besimtar dhe janë gjuajt zjarma dhe kanë vdekur si shahida. Dhe desa thot për nga nëberi, sallallallisem, ka ardhë një grua dhe në ndorën e saj ka pas një foshnje, dhe ka meht e luhatër, gjuhem apo mos gjuhem, të hudhem apo mos të hudhem zjarë, desa Allahu ja ka dhon të folër i të foshnjës, ati i fmijës, kësaj gruës, dhe ka thonë, oj në naime, gjuhu hudhën zjarë, se ti e në dëvërtetën, edhe është gjuhët. Tashë. Allahu subhanahu wa taala anket suratul buruj namson neve se kjo nuk është humbje. Ka musliman të cilët gjuhen për dinën e tyre nziarn, dhe mbesën besimtar dhe vdesin, kjo nuk është humbje. Kjo është fitore pas po lloj fitore tjetër. Gjithmonë fitori është ja i Allahut zbret për mbi musliman. Do të thot muslimanët kur vdesin shahida, kjo është fitore mbi ta. Zbret ka është fitore. Inna lanansuru rusulana walldina minhu fil hayatid dunya. Ne i ndihmojnë pejgamberve dërguimet on Edhe ndihmoi natyra se kanë besuar çish gnatbot, na thot nuk osht patjetër mendoja fitoria së ndërmi, ajo ndondo në herë. Mi po ka mundsi më vonu, mi po fitoria e ndihma e Allahut gjithmonë zbrat për mi musliman. Na thon katras nuk thuhet se kanë humb ato selet janë hudhën në hendëçe të selet kanë vdek për këtë din. Na thot qëndrimi i muslimanëve në fejen e tyre, mosluhatia e tyre deri në vdekje është fitore, është ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala dhe dhuratë e madhe për besimtar. Andaj Allah subhanu wa ta'la ka përmenjnë këtë popull, pas dheke që doden, i ka ndodhen, i ka përmenjnë, e ka harru atë mrejten, e ka përmenjnë gjenjën e këti popull, e këti fshati apo qiteti që ka ndodh, e ka përmenjnë Koranin, apo në livën në titë për hëshën dhejnë ditën e kiametit, dhe thatë, Inna al-ladhina fatenu al-mu'minina wal-mu'minaati thumma lam yetuubu Falahum athabu jahannam wa lahum athabu al-harik Atatat silla ispravun, idanun, basimtar dhe basimtarat Mu'minina wal-mu'minaati thumma lam yetuubu Pas ta'i asnu kupandun Falahum athabu jahannam Parataj dhanim jahaneymet Walahum athabu al-harik Da ta'kani dhanim chedjeek Inna al-ladhina amanu Pas ta'i fatat Allah subhanahu wa ta'r ta, kithpopullat إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار حطات سلتقن بسوا وغانڤروي پراتميرا پر اتا كو جناتن تسلن رييدن لومين كي افيتورا چا كان پيتوا كي اس ني هي لوي افيتوراس تيترا جناتن تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذكي اش فيتاريا ا مادا Në këtë ashtitore e madhe, në thot Allahu subhanahu wa taala ka fitore të tjera të selat dhe besimtarë, andaj çkurtopamsia musliman do të çikimi në fitore musliman do të mbeshiku me shikimin e besimit takidës, jo me shikimin e logjikës, atë që mendoj se nëse e merr ti pushtetin po kjo fitore, dhe tjera të tjerat llojen janë dështime. Këto besimtarë s'ke mundim të thon se kanë humb. Këto kanë fituar dhe to me këto ka çën dhimë Allah subhanahu wa taala. Ibrahimi alayhi salam mirrat edhe xuhat nziar Nëna Tharaz në atë momentë duke u gjujtë në zjarr, thot Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Mjafton Allahu sa mbështetësi i mirë që është. Tashit u gjujtë në zjarr Ibrahimi alayhis salam dhe duke çndrën funën e tij, dhe mos ndrishimi i fyes tij, fitore apo humbje? Fitore. Nuk është humbje. Nuk të rast, dhe duke në atë rast edhe duke u gjujtë në zjarr është fitore për besimtaren, për shkak se s'ka luhat nga çndrimet e tij, është bindën ato. Edha duke u hut. Pastaj nuk e di gjë zjarri edhe diel nga zorrri. Tutjet janë fitore, mirë po fitoria e, e dytë dallon nga fitoria e parë. Fitoria e parë duke qujt hazjar, mos lvizje ati, mos luhatje ati nga besimi i tij, as fitore tjetër dhe shpotimi i ti tij nga zjarri kur vjen shpotimi nga Allah subhanahu wa taala i thazjar me tulu baridan wa salaman ala ibrahim banu iftah tas por ibrahimen Allah subhanahu wa taala zjarrin mos medjek, kia as fitoria e diçka i vran ibrahimet arisan. Nuk thot fitoret që vijnë nga Allah subhanahu wa taala për besimtar, nuk janë të gjitha të njëjta. Në lutat e Allahut subhanu te ala, nuk gënien Allahu gjithmonë zbret ndihmë besimtarë dhe u jep fitore, mi po fitoria, nda fitoria ka dallim, në të tashti muslimani zbret fitore, mi po janë fitore të tjera, ndonëse fitoria çka po ndosht ia ka dhonën fitoren e eshabul ukhudud aty unitët se din kanë djegën e zjarr e nuk janë luhat. Dërsa kur di ana e fitores çka është e madhe, çka është premtuar, ka mësi me pas të tëra shkaça dhe ka të cilat Allahu subhanu te ala e vëna në atë. Si që është prepasohja vëtë mëkatëve që kanë dëdhe edhe lë khasfu a janështë lëshumja e tokës Allahu subhanë vëtë Allah wa ta, ta dënu popoj, apo kanë dënu njësë për shkakë mëkatëve që i kanë vëpruhe Dhe dënimi të ju e ka qenë me lëshu toka Allahu subhanë vëtë eftët përkaruni fëta të të të khasfë na hua bidari lë arda Ate dhe shpina ti i ka lëshu toka Fëma këna lehu min fiatin jënsuruna, s'kish kush me indimu ati Minduni la pë wa ma kana min al muntasirin nuk sedet, dhe matan, nuk e shpreh atyra te selet kishte mundsi me fitu, demu dhan nuk e shprej fituesve, po humbi, e humbi luftën, por shaka se predvntive cke i kish dhon Karunit ishte pasuria. E kur i theshin kujtë e Allahun por kët dhuntishka ta ka dhënë, e thëkon e kam fitu vet. Mu mos dhon nga dituria cke kam, unë shumë i mëshëm, shumë i ditur dhe e kam fitu kët dituri. Allah subhanahu wa taala ortroi tokën el shejtoka atë dhe shpinën e tij me gjith pasurinë dhe simbart asjant. Andaj ata pengambë e sallallahu alaihi wasallam s'inqet omat kam pason chimtokë në këtë ëme ka sfumë dhe masxh ka kam pengambë ka këto mat kam ndod chimetokos edhe ndryshim ftyra وقaf edhe gjujtë to kam si vëllahu me vëndoni gjujtë me dënu idha dhahratil qiya qayan wal maazib qut paratitan ngrak tacil adalin edhe kondoin edhe bashk me ta muzika u shuribet al khumur the pije alkoholi no mat ata nuk kusudi sa vjen ketanem komosi ato vendemil shtoka ose me ndrishu si kaon transmetime tjera Allahu nata çastemi ndrishua te njej forma te tyra me shndruan majmuna ose nderra do thet jo esh per dënimi esh kamuj me art prej makateva a c ka thon peigamberi sallallahu alaihi dhe selim se ket ummet kan mendu si se per pasojave te makateva humb mbi aksaj bota edhe botes tjera e humb neriu po shkak makateva vjen dënimi i Allahu subhanahu wa taala se çande Allah ndenish katrem Dhe e hun bedhë këtë botë dhe botën tjetër Allah të dhëla të këllë dhënë nësë Allah Fa ansahum anfusahum Ula ike hum ulfasikun Musubani së kur ata Të cilët e kanë harru Allahun A Allahu aboni që ata ma harru vetën e tyra Ula ike hum ulfasikun Ata janë më këtarat Të cilët kanë kalu ku fete Allahut subhanu wa ta'ra Nësë te harron Allahun subhanu wa ta'ra Allahu abon që te harrështë dhe vetën Vetën E dhe kjo është prejdonimejët Allahut sub Atat të cilët të kujtojnë Allahun Allah subhanu wa të rathat Inna l-ladhina qalu Rabbun Allah Atat të cilët thonë se zotu jenë është Allah Thumme istakamu Pasta iqëndrojnë në rrugën e drejtë Në rrugënë Allah utë bëngabitë Të të nazzal aleyhimu l-melaika Zvresin melektë ذو ثون ألا تخافوا مصفريكساني ولا تحزنوا أسمسوا مرزتني وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ذي أعبوا في مجنة تسلني وقبرمتو زوتي نحن أولياءكم في الحياة الدنيا نايمي مشت يوين كدبوت وفي الآخرة أذن بوتان تير نظرت بس يمتارت في توين كدبوت أذن بوتان تير نرسى مكا تارت هوم بين كدبوت أذن بوتان تير عند أي بين عبيري صلى الله عليه وسلم ثات من كانت الدنيا همهو Kush ka për qëllimë në këtë jetën e ti këtë botë? Në do qëllimë i vetëm që i tërën, ai, e ka bëvish këtë botë? Gajle e ti e vetëma është dunjaja, ferrak Allahu aleyhe emrah. Allahu ja shpartalan Allah qështjet ati puntë. Ja hap puntë atë qëmë, sa sështë në gjeni me bledh problemet e vejta me ajne, i pështjelë. Wa jaala faqrahu bejna ajnej, dhe e bënë fukarallakun në mesin e si vë ty. Para si vë ty, ju bënët fukarall Kur nuk shesë ka pasë Gjithë mon është i unë Gjithë mon është fukara Allahu subhanu wa ta'la Pasë që i është partë Allah më punë Ja banë fukara Allah Kunë parasi u vetë vetë Wa lem mjeëti hi minët dunja Illa ma në kutibë le Dersën nga dunjaja nuk i vjen vetë Sa të shka danë Allahu ja ka regjistru Mëndot me markej dunjan Në thonë këtë e të shpia Në dështë ahtatë mëramje Ose diçka nga Allahu Shka ka caktu për gjatë ditës e kush e ka për qëllim akiretin ma rritë këna si në na Allah dhe me fitu gjennetin gjemma Allahu lehu emra Allahu ja afran punta ti jam bled wa ja'le ginahu fi qalbi dhe ban pasurin zemrën e ti zemrën e ti është e pasr nuk e ndin vetën të fukara as njëher ndështëta nuk kanë dorë pasuri mi për po zemrën e ti është e pasr e gjenë gjithmon e falendëran Allahun subhanu atë për dhënti qka ka dhanë راجمة, edhe i vjen dunjaja e në nështrume i vjen dunjaja e në nështrume Allah subhanu wa ta e ban dunjaja me kan shërbetor i këti i njerit qëka e njefa Allah subhanu wa ta nga se njerëzit atatat selet harrojnë Allah subhanu wa ta bohënë robët kësaj dunja nërsa atatat selet e kujthojnë Allah subhanu wa ta dunjaja bohët robë apo shërbetor i atyna ndaj për nga mbejri sallallallahu aleyhi wa sallam fletë se kur të marrën besim tartë pas kës Zëtorojnë Allahun subhanu te ala, e zëtorojmë pejgamberin sallallahu alejhi wasallam i vijnë donimad. Ne janë prej dënjimeve ka përmendën hadithat yushi kulu me an te da alaikum kama tada al akla ila qasatha. Pritet se popujt e tjerë mundohen t'ju hojnë ju at marrin nga ato që të rrojnë, të coptojnë ju. Njëhë Sokratonjes, të cilët e vendonin para tyën pjatën me ushqim dhe vërçulën pjatat për shkak ushqimit që ishin ta, në këtë mënyrë popujt e tjerë kanë më vërçulju Qara kailun ma min killati nahnu jome idhen Njani prej sahaba vë tha Ja Rasul Allah Adit është kaku që dhëtë na vërsul në krejt neve Anumri jën dhëtë jetë shum pak Thëtë për nga bëjë Belë entum këthirun Walakin ne kum guthak unke guthak i sejl Jo ju adit kini me kanë shumë Mi po ju kini me kanë si kur bërloko Si kur bërloko I vërshimës kur dhjen Walian zannë Allahum Min suduri adu ikumul mahaba Dhe Allah dhëtë anëzirë friken nga gjoksat e kafirave që e kanë nga jo. Friken që e kanë nga jo dhëtë anëzirë nga gjoksat e tyra. Wa le eqdifanë në Allahu fi kulubikum u lëvëhen. Dhe të gjuhë në zemrat e juveja në gjoksat e juve lëvëhen. Kalu e kanë pyjtë, ja Rasulallah, fa kale ka ja Rasulallah vama lëvëhen, njoni prej sahabët thashkanshta ja ja Rasulallah lëvëhen, se kanë kuhtua sahabët thapë nga hubbët dunja vë karahjetu lëmaut. Do dhë të do n Në lutat Allahu subhanahu wa taala ku muslimanë mirë nën bashkëpunimin e botës dhe arrojnë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasalam, dënimi vjen nga ajo se popujt do t'ju urzulen të gjithë popujt besimtarëve të saptojnë, ndërsa nga zemrat e kafirëve do ta nxirr frikën, nuk kanë frikë për besimtarë, ndërsa, ndërsa zemrat e tona do ta shtën dashurinë ndaj kësaj bote, do ta dënë dynjanë, do ta urrëni vdekjen. Siç mkatet kanë pasojë të tjera, frepasojave mkatëve është linditë dëcitat tok edhe në ujë. Allah subhanahu wa taala thot dhahera al-fasadu fil barri wal bahri. Ose perhap e ke çha, edhe pe fasadi ka ndodhur për shkak mokatëve të njerëzve në tokë edhe në ujë. Vetëm për shkak mokatëve të njerëzve. Në tëtë asë deti, asë toka, nuk jashojnë kajrin mëkatarve për këndra zetë këshia të rrjedhin vetëm për i tira dhe kja është dënem për i dënime e të Allahot, subhanu e tëra Bima kësebet e di nësë, kja është përshkak veprave që ka i veprojnë Ljudhika unë ba'da lëdhina amiru që mi ashtë ju Allahot ndishka nga mëkata që i kanë veprojnë njerëzit La allëhum njerëgju në dështra dhe të këthejhen Pra thosht Abu Al Ali jane probleme man asallaha fil ard faqad afsada fil ard ai itse liban makat tok ai ish itceli ka bo fesadun tok lian salahu al ard was samaa bi taa ngase permisimit tokos dhe qjellit bëhat me respekt ndaj Allah subhanahu wa taala dhe respekt ndaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Siç është te cija to pasoi ata makatit janë qi përfshin edhe kafshët Allah subhanahu wa taala thot لو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة سكر الله تكتدنو الناس بشكل مقاتل شيبا اذا كف ستيش داش مش كاترو Allahu së vërë, së kur të kishë morë njerëzit, kishë dënu për shdo më ka qëka e bajnë, Allahu së kishë të lanë asë një kafë shënë to, për shkak më ka të vetë njerëzit, walakin ju a khirëhum ila e gjenin musemma, po Allahu u avonan aty dhe dënijim për një kotë saktum, fe i dha gjë e gjëluhum, e kur të ju ven afati, fe inë Allah këne bi ibad i basira, atë dit Allahu dinë dhe i ka pa po vej prate njerëzit dhe përshkak më ka të të të bënë në mës'udi se Allahu subhanu wa tala ka për shëllim kërë përmejnë fjallën daba të gjithë Allah e të kafshëve dhe të insekteve të cilat janë si kur t'i kishmarë Allahu njëzë përshkak më ka të që ka i bëjnë ishë në shkatru gjithë kafshët, gjithë ashtazët dhe insekte Andaj për nga beri salasem hadith, në hadithin që ka kemi përmejnë marhat ka thënë nuk ka popull të cilat e vjedhin në peshore, illa buleu me sinin vetem sas provogal me vite domethan me satsi dhe fukarallah washidatil mauna w jawri sultani dhe me sullam nga sultani udhhetsi domethan nga krijotari u ma manaa kumun zakata dhe nuk poposende lan zakaten nuk e jap am zakate am balim domethan zakaten e pasurive tira illa muni wal qatr vetem sandalet shiu min essemaa w lula al bahaim lam yumtiru the sik mosishin kon kafshat pas bega besallam nuk ishrashi per ta sikur mos ishin kon kafshat nuk ishte rashi po shko porse sikur tishin kon Allahu me denu per mokatet cka i bajan njerzit sikishte ro ashi as me foshko ku ka shvete te cilat skan fai per mokatet cka i bajan njerzit Allahu subhanahu wa taala el shanshiun andaj penga be resa sanna hadithin abu kataz ibn rubi c se transmeto nga peygamberi sallallahu alaihi wasallam kur e kan prune nje xenaze duke kalu peygambe ka than mustarihun wa mustarah min ose është prej atë i dhe që është është rahëtua ose është ka janë rahëtua prej ti e kanë pëjtë sëgoshë shërë Rasulullah për nësë është qënë më qatar o anë në l'abdë l'fajë nësë është qënë rëbë më qatar jësë të rihë o minhë l'ibad rahëtohën prej ti njerëzit wal bilad vëndët ndomos janë vend banimet washjaru drojnt wad dawad edh kafshat rahatohen prej mëkatarë notat mëkatet jo vetëm që njerëzve bën kësia po edhe kafshët edhe kafshët i heqin kësia për shkak të më mëkateve njerëzve të cilat i veprojnë andaj thata buhuray radhiyallahu an sha transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe hadithën laula banu israil lam yakhbutu at-taam notat kësia të kanë ndodhur për shkak mëkateve ndodhin thot sikur mos ishin kanë banu israilt si shtë prish ushqimi Në të të të shkaku i mëkatëve të njerëzve, vazhdojnë mëkatët. Nga se dhejnë ulemantë të shvigimin e këti hadithit, bënë Israelët, Allah subhanëvatë ju ka që u shime nga qëllë, pasi që i ka shpëtu nga fironi, ju ka që u shime, dhe kanë pasë ndalu me meru i të shimin, me mëshefë, Lakon hanen nga kjo ushim i mirë, ata e kanë marrë kërmshef. Ka sin shkak i prishjes ushimit. Ka thon për këtë mëkatshë e kanë bërë ata që kanë pasur një fshëriatën e tyre të ndaluar me këtë. Domethënë ata kanë pasur tjetër shëriat, jo sikur që e kemi ne. Kan pasur këtë vepër të ndaluar. Allah subhanahu wa taala ka vdashë mu prish ushqim. Për çka kafina? Në that shkaku i mëkateve të njerëzve ndodhin. Sot këtë tksija, na thot prishet ushqimi edhe prishet mishi sot për shkak mëkate të, të ben Israelëve që kanë vepruar natë jo vetëm që të njerëzit ndalen fshiat, por ka kalu edhe në çështjet e tjera, do të thotë edhe të miqë dhe të, të, të ushqimit, sepoka të njerëzve ndikojnë ato. Për makateve të tyre që ka përmendur për makateve të njerëzve çdo pejgamberi saqos i asaj është nxirja e zi. Zi qabe, salalara, guri zi, citoj guri zi, në çoba, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Nazal al-Hajar al-Aswad min al-Jannah, guri zi kasbrit për Jannetet, huwa ashadd bayadan min al-laban." Ka thënë mo ibor se sa tomblet çumshi fasowadathu khataaya bani adam e kan mzi makatet e kan bodzi makatet e bivet ademit ndata txijat pasojat e makateve ndikon eden gurin e zi ndata pervec mishit te ushimet eden kafshe eden njerzi edhe edhe, njëzit, dhe edhe të guri e zi she ka permin pejgamberis sallallahu alaihi wasallam pas koceve te makateve pejgamberis sallallahu alaihi wasallam kur ka kalu luften e ne vendin e hijr ajman hijr entabuk kur ka qon luften e tebukut Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, yani ulati me poshodis sa sahaba, e ka gjetë vendin e Hixhrit, vendi, vendi ku popullit medjani ka zbrit dënimi nga Allahu subhanahu wa taala. Sahabot ka pas bunara, kanë marr ujë dhe kanë zon buk dhe kanë filluar me pirë me don kafshve. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thon, "Jouni, dlni prej këtuj." Edhe ka ndaluar dhe ka marr dhe ka derdh e një që kanë mush prej atij ujë, prej atij ujne, dhe ka urdhëruar me juita të bukën që kanë zon mat ujë, për shkak se ka gjetë vend ku ka zbrit dënimi Allahu subhanahu wa taala. Dhe ka thamë për nga që më largu se për po nga zëndë dhe një hidërimi Allahot, me kalu shpejt e shpejt atë vend, se për po nga zëbret dhe një dënimi Allahot, për shkak më katëve tyra, aq hidërimi madhi Allahot së pëndaj atë i populli. Në të të shijat të atyre kanë nadë, që muslimant apo njerëzit s'kanë mundësi me shfridzu asë bonaret atë i vendet, ujnat atë i populli që i kanë shfridzu maherat. Shkakuj më katëve tyra. Pënga bejë selam. La tadkhulu masakin alladhina zalamu. Moshkani mosheni na to vënë çka kanë bëzullom. Banorët aty vendit çka i ka tregu Allahu për ta, ila an takunu bakin vetëm nëse heni duke çajit në ato vënë, an yusibakum ma asabakum, do dukufrikusat do t'ju godatajë çka godit ato më herët. Thumme ta qanna bi ridaihi wa huwa al-rahal. Ne pastaj penga bejë mburoi veten e tij në rroba në të çka kishte edhe me kalu at vendit. Dhe u ka leju me pi vetëm për bunorit, për kronit nësinin ka pi ajodevja aty popullit çë e ka mbij devën në atë vend e ka lëjuar me pijë sahabët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me mori drsa bunara të tëra të cilat kanë çelhur në atë vend për atë popull që anbet u ka ndalutë të gjitha me kalu më herët sepse na vjen dënimi nga Allah subhanahu wa taala sepse po na gjen dënje keqësh që i ka gjetur ata për kshipjavë apo për mëkateve pasojave të mëkateve janë tërmetet thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam transmeton buhurajra radiallahu an da pejgamberi la taqum as-sa'a hatta taqtal fi'atan 'azimatani Nuk kam ndodh kiameti dhe i sabdy pol, dy shtrit të uftojnë me zveta Kjo kam ndodh në kone muavijës dhe alijës radhjëlan Të kuno bejna huma maqtala adhima dhe të ndodh me styrin jë thartore A madha da'wëtu ma wahidë thirë e tyra është nja Wa hatta i ba'athu dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Të njerëzit afërsisht numri i tyre 30, pa pejgamberit sallallahu alajhi, domethën 30 prej djollave të mëdhej, një djollë magjistarshkë i mashtroi njerëzit derisa paraqiten 30. Ka rimen 30, kullum yasam anahu rasulullah, të gjithë pretendojnë se si janë dërguar nga Allahu pa ta juq badul ilm, edhe derisa mirrat deturia ngrihet deturia, wa takthuruz zalazil, edhe çtohen dridhjet wa taqarabu zaman le ta ofrohet toka. Natë këto ndodhen poshak mokatave taselat bëhen në vit e Ademit alaihissalam. Ose për dënime pasojave mëkateve ardhën ndonjë erë. Allah subhanahu wa ta'ala mund si çka shka shkatrુપove, thotë: "Tadmiru kullu shay'in bi'emri Rabbia." Çandani u frikëndoni erë, çka shka shkatron çdo gjë me emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala, suku çka shkatrrua. Po pojmë harra adat natë, po çdo ditë kemi rastet me një dëgjuna për lajme që Allah subhanahu do të popull çandani erë ndonjë er, fortun shkatrron çdo çka shka ka. Këtë janë për shkak të mëkateve çka i bën popullit. Apo Allah subhanahu wa ta'la më fundos me ujë Së kërë kanë bërë me popullin e nuhit apo çan vëshima, apo kujt dëgjojmë për çdo det lajmet me vëshima, shka Allah subhanahu ta çan ujin dhe shkatron vënë, qytete i shkatron myjt njerëzi, nxirr rrugën për vënë dhe shkatron krejt çka shka ka me fundosje, me an të ujit apo të vëshimeve, edhe këte që janë prej mëkateve që ata i veprojnë njerëzit, apo Allah subhanahu me rrahllimin e tokës do të më vënë dhe shka shkatrën, e rrahllana të vën nga prapa, domethënë on në sipër me ban on poshtë me sukull ka vepru me popullin e ujit, famam ma ja amruna ja'alna aliha safilaha, tadhkura ard urd rion at on në sipër me tokës e banën të postëme, tëllt rëtlumë dhe në banimet e popullit lutit ishka të ru, nga anë e prapë me iselëm wa më tërna alejha hëjarët dhe të gjithëmë atyra i gurëzumë me gurë, musawëmet në indë rabbi të regjistru me të Allah subhanu wa tala dhe sa vendi lutit që kanë dohtë këtë dënimi Allahot nuk është lërë prejë dhe në banimeve të zullumë qarëve të jetë të insat në të të të të të të të të të të të të t që zbritin këtë dënjime nga Allahu subhanu atara, dhe këtë e në shkurë të mishë pasojat të cilat vinë nga mëkatët, më pasojat që vinë në shëqëri nga mëkatët që i bajnë mëkatat, me kashë përsa në të përvendojnë, më subhanëk Allahume, ubi hamdika shëtë dhënda, ila ila në të stakë për këtë ubulik.